wagombea nane wa chama tawala cha NRM, halafu muungano wa viyama vya upinzani ambao na vile tafu moja vya mavinne, unganao IPC, halafu kuna Uganda People's Congress, People's Progressive Party, People's Development Party, Uganda Federal Alliance ambacho chaba kinaongozwa na mwanamke wa kipekee anaigombea urais Betty Kamia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 Abedi Bwanika wa PDP, Jaberi Bidandi Sali wa PPP na Samuel Walter Lubega ambaye ni mgombea binafsi. Haji Nasr Sebagala ni mmoja wa uongozaji wa kampeni ya Rais Museveni. Yeye analeta manifesto yake ni kuwa mzuri. Kwanza kuona ile wa youth wanapata wanasaidia au kupata kazi. Uh, ye unakuwa na kuona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 kile ambacho tunaangalia tunaogopa orodha za wale ambao wanapiga kura na inaonekana wameshaweka majina mengi yale ambapo hatujui lazima kama watu wamesha uh, jazwa kule kwa orodha lazima wako kuna wengine wamesahaa dunia bado majina yajafutwa lakini maoni hayo yanatofautiana na ya diwani mtenda ambaye anagombania nafasi ya udiwani katika halmashauri ya jiji la Kampala kwa kupitia chama cha macha NRM unajua kuna kuna nini kuna kuna, kuna shida moja mtu akiiona mwingine yuko ka, ka, ka, karibu anashindwa lazima lete yeye kwa maneno maneno. Yu. Najua sasa wanasema watu wa ms7 nini lakini hakuna hiyo wasiwasi pia umewashika vijana nchini humo ambao wanafuatilia uchaguzi huu kwa makini kuona wagombea wana mipango gani ya kushughulikia masuala yanayowahusu vijana hasa ajira Benedict Chipapa ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Chambogo mjini Kampala. Wajua wanasiasa wanasiasa wana siasa wana hawajijua wa mneneo kama ni ya kweli ama uongo kwa sababu ni nadhibi tu tuongoje na tufahamu wenyewe kwa sababu hawa watu hivyo wakati wa kampeni halafu pindi wanapoingia kwenye ekulu kule huwa hawatimizi uh, ahadi zao. Mbunge Jeromy Poboyo, ni kiongozi mtetezi wa haki za wafanyakazi Uganda. Anasema licha ya ahadi zinazotolewa na ugombea urais, kuna wasiwasi miongoni mwa wafanyakazi kama masuala yao kweli yanatiliwa maanani. Unajua kwanza hapa Uganda pia hakuna minimum wage kile ambao inaweza patia wafanyakazi kutembea na kujumuza na watajiri hawa kama ma ma mawanjo Hiyo ndio iko sasa